Agonie și extaz. Pista 78. Când maestrul începu să se clatine după luni de muncă îndârjită, tot Urbino fu cel care îl convinse să stea acasă să se odihnească, să se mai liniștească subțin la blocurile necesare statuii profetului Sibilei și Fecioarei pentru familia Rovere. Dar ducele de Urbino muri și Michelangelo se simți nespus de ușurat Deși știa că va trebui să se spovedească pentru păcatul de a se fi bucurat de moartea altuia. Nu peste mult, noul duce de Urbino sosi la atelierul din Macelo dei Corvi. Michelangelo îi aruncă o privire, așa cum stătea în pragul ușii cu înfățișarea tatălui său. Dio mio, gândi, moștenesc atât fii dușmanilor mei, cât și pe cei ai prietenilor. Dar se înșela în privința tânărului duce. Am venit să pun capăt neînțelegerii, spuse el liniștit. N-am fost niciodată de părerea tatei că întârzierea în terminarea cavoului străunchiului meu ar fi pe de a din vina dumneavoastră. Vreți să spuneți că îl pot numi acum pe ducele de urbino prietenul meu și admiratorul dumneavoastră? I-am spus adesea tatălui meu că dacă vi s-ar fi îngădui să vă continuați lucrul, Ați fi terminat de mult cavoul, așa cum ați terminat capela Sixtină și pe cea a medicilor. Nu veți mai fi hărțuit, vă făgăduiesc." Michelangelo se scufundă într-un scaun. Fiule, știi din ce lanțuri mai slobozit?" Dar, tot ca un semn al admirației, urmă tânărul, veți înțelege cu ușurință dorința noastră arzătoare de a vedea terminat sfântul monument al unchiului meu, Papa Iulus." Datorită venerației pe care i-o purtăm papei Paul, nu vă vom tulbura în timpul cât lucrați la frescă, dar când va fi gata vă rugăm să vă dedicați monumentului, îndoindu-vă spre a câștiga timpul pierdut. Din tot sufletul vă voi termina cavoul. În timpul lungilor nopți de iarnă, făcu desene pentru Vitoria, o sfântă familie, o pieta minunat concepute. Ea îi răspunse oferindu-i prima ei carte de poezii, Rime. Pentru el, Dornic să-și reverse patima întreagă era o prietenie nedesăvârșită. Dar iubirea lui pentru ea și încredințarea că Vitoria nu trea și ea sentimente adânci pentru el, îi țineau forțele creatoare în plin avânt. cu spor îngeri contadin voinici pe un bastion plutitor la câțiva mai jos de Cristos, suflând în trâmbițele lor cu atâta tărie, încât toți morții de dedesubt vor auzi și se vor ridica din mormintele lor. Frații lui, nepotul lui Leonardo și nepoata Ceca, îl țineau la curent prin scrisori cu întâmplările familiei. Leonardo, apropiindu-se de 20 de ani, dobândi primul lui câștig la prăvălia de lână a familiei. Ceca îi dăruia câte un nepot în fiecare an. Din când în când trebuia să scrie scrisori mânioase la Florența, Bunăoare când nu-i se adeverea primirea banilor trimiși sau când Giovanni Simone și Sigismondo se certau pe grâul ce l-aveau de primit fiecare de la ferme. Sau când Leonardo, la cererea unchiului său de a-i trimite la Roma câteva cămăși subțiri florentine, alesese trei care se dovediră a fi atât de grosolane încât niciun țăranul le-ar putea purta. Când Leonardo trimitea pere bune sau vin trebiano, Michelangelo îi ducea o parte în dar papei Paul la Vatican. Deveniseră prieteni buni. Dacă trecea o perioadă mai lungă fără să-l viziteze, Paul îl chema de la lucru în încăperea tronului, întrebându-l pe un ton jignit. Michelangelo, de ce nu vin niciodată să mă vezi? Sfinte părinte, n-aveți nevoie de prezența mea aici. Cred că vă slujesc mai bine rămânând la lucru decât o fac alții, care stau toată ziua în fața voastră. Pictorul Pasenti se înfățișează aici în fiecare zi. Pasenti are un talent obișnuit care poate fi găsit fără felinare pe toate piețele lumii. Paul se dovedea a fi un papă bun. Numea în funcția de cardinal oameni cinstiți și capabili, începuse să se ocupe de unele reforme în sânul bisericii. Deși că trebuie să pună mai presus de puterea militară a lui Carol, autoritatea bisericii, nu stârni nici războaie, nici năvăliri. Se dăruia de asemenea artelor și culturii. Cu toate acestea, cele moștenite din timpul lui Borgia deinuiau, făcându-l ținta feluritelor atacuri. Tot atât de legat prin simțăminte de familie, de fiii și nepoții lui, cum fusese și papa Borgia de Cezar și Lucreția, nu se afla aproape niciun șiretlic legal pe care să-l socotească josnic, dacă ajuta la întemeierea verii fiului său, Luigi, pentru care era hotărât să făurească și un ducat. Îl numi cardinal pe nepotul lui de 14 ani, Alessandro Farneze, iar pe alt tânăr nepot îl însură cu fica lui Carol al Cincelea, văduva lui Alessandro de Medici, creându-i și un domeniu prin smulgerea ducatului de de la ducele de urbino din pricina acestor fapte dușmanii îl socoteau josnic și nemilos pe la sfârșitul anului 1540 când termină cele două treimi de susale freștei, michelangelo îl togmi pe dulgherul lodovico ca să dea jos chelăria. papa paul auzi acest lucru și sosi fără veste la ușa încuiata a Sixtinei. Renunțase de mult la folosirea capelei sale pentru ca Michelangelo să poată lucra nestingherit Urbino, care răspunse la bătăile nușă, nu se putu împotrivi să-l lase pe pontif să intre Michelangelo coborâ de pe noua schielă, joasă și îl întâmpină pe papa și pe maestrul lui de ceremonii Biagio de Cezena cu vorbe de bun venit Papa a în fața judecății de apoi Apoi se îndreptă țeapă înspre perete, neputând să-și mai ia ochii de la el. Când ajunse la altar, căzu în genunchi și începu să se roage. Nu la fel făcu și Biagio da Cezena, care rămase uitându-se ținte la frescă. Paul se ridică în picioare, făcu semnul crucii peste Michelangelo și apoi spre judecata de apoi. Pe obraj îi se prelingeau lacrimi de mândrie și umilință. Fiul meu! Ai creat o glorie pentru pontificatul meu E dezgustător, scuipă Biagio de cezena. Papa Paul fuuluit Și cu totul imoral Nu se pot deosebi sfinții de păcătoși Nu e altceva decât o adunătură de nuduri Care-și arată părțile necovincioase E o rușine Socotești cotești că trupul omenesc e o rușine? Întrebă Michelangelo Într-un bani eu nu dar în capela Papei, scandalozo! Asta numai dacă vrei să stârnești un scandal, Biagio, răspunse Paul cu hotărâre. În ziua judecății de apoi vom sta cu toții despuiați în fața Domnului. Fiule, cum să mărturisesc recunoștința mea copleșitoare? Michelangelo se întoarse spre maestrul de ceremonii cu un semn de împăcare, fiindcă nu voia să-și facă dușmani în legătură cu Fresca. Biagio da cezena, răspunse cu asprime. Într-o zi, acest perete nelegiuit va fi nimicit, așa cum ai prăpădit și dumneata frumoasele frește ale lui Perugino, aflate de de Cât trăiesc eu, nu se va întâmpla una ca asta, strigă Papa Paul furios. Voi excomunica pe oricine ar îndrăzni să se atingă de această capodoperă. Părăsire capela. Michelangelo rămase, Pipăindu-și locul deosebit de dureros din stânga de sub coastă Îl rugă pe Urbino să amestece niște intonaco și să-l aștearnă pe un loc gol în colțul de jos din marginea a peretelui După care pictă o caricatură a lui Biagio Dacezena, înfățișându-l ca judecător al umbrelor din Hades Cu urechi de măgar și cu un șarpe monstruos încolăcit în jurul părții de jos a trupului Semăna cumplit cu Biagio, cu nasul lui ascuțit și cu buzele rânjite deasupra unor dinți de țap. Era o slabă răzbunare, știa, dar care alta era la îndemâna unui artist? Într-un fel sau altul, vestea se răspândi. Biagio dacezena a ceru o nouă întâlnire în fața freștei. Vedeți, Sfinte Părinte," strigă maestrul de ceremonii, zvonul a fost adevărat, m-a mazugrăvit în frescă." cu un soi de șarpe respingător în locul semnelor bărbătești. E un acoperământ," spuse Michelangelo. Știam că nu vreți să fiți înfățișat cu totul gol." O asemănare izbitoare," recunoscu papa cu ochii sticlind. Michelangelo, parcă spuneai că nu știi să faci portrete." Am fost inspirat, sanctitate." Biagio da Acezena țopăia în sus și în jos pe fiecare picior, de parcă ar fi fost chiar el și nu chipul lui, cel care ședea deasupra focurilor gheenei Sanctitate, Porunciții să mă afară de acolo Afară din iad? Papa întoarse ochii uimiți spre el Dacă te-ar fi așezat în purgatoriu, aș fi făcut tot ce-mi stă în putință să te scap Dar din iad știi că nu se află cale de întoarcere A doua zi, Michelangelo află că cine râde la urmă râde mai bine se afla pe schelă pictându pe caron cu ochii bulbucați și coarne în loc de urechi, biciuindu-i pe cei osândiți afară din barca lui, în adâncurile pline de foc, când deodată îl cuprinse amețeala. Încercă să se apuce de ceva și căzu pe pardoseala de marmură. Avu o clipă de durere crâncenă. Își reveni în simțire abia când îl stropi urbino pe față cu apă rece din găleată. Slavă Domnului că sunteți treazi! V-ați lovit rău? S-a rupt ceva? De unde să știu? Dacă sunt atât de înătărău, meriți să-mi fi rupt toate oasele De cinci ani lucrez pe schela asta și cade de pe ea tocmai la sfârșit V-ați lovit la picior, uite, sângerează Mă duc să caut o trăsură N-ai să cauți nimic, nu trebuie să afle nimeni cât sunt de neghiob Ajută-mă să mă ridic, A, așa, acum pune un braț sub umărul meu Pot să mercă lare până acasă Urbino îl în pat Îi apropie de buze un pahar de trebianu Apoi îi spălă rana Când vru să se ducă după un doctor Michelangelo îl opri Niciun doctor Aș deveni țintabat jocurilor Romei Zăvorește ușa din față În pofida a tot ce putut Urbino să facă A ștergarelor fierbinți și bandajelor Rana a început să coacă Rănitul făcu febră. Atunci Urbino se sperie și trimise vorba lui Tomazo. Dacă v-aș lăsa să muriți, ideea asta are și o parte bună, Urbino. N-aș mai fi silit să mă pe schele. De unde știți? Poate că în ea domnul e nevoit să facă în veci ce i-a fost mai urât în viață. Tomazo se duse după doctorul Baccio Rontini. Michelangelo nu vrut să-i lase să intre pe ușa din față. Forțară ușa din dosa casei Doctorul Rontini era furios Nimeni nu se poate întrece cu un florentin în neghiobie și în căpățânare Cercetă rana infectată Încă o zi, două Îi trebuie o săptămână ca să se pună din nou pe picioare Se simțea ca un sac de făină Urbino îl ajută să se urce pe schielă și așternu un petic de intonaco pe bucata de cer de deasupra Sfântului Bartolomeu Michelangelo își zugrăvi Propria caricatură cu fața Subtă tristă, atârnată În mijlocul unei piei jupuite de pe trup Și ținută în aer de mâna Sfântului Acum Biagioda Cezena Nu mai are de ce să se simtă prost Zise, contemplându-și velișul lui gol atârnând Amândoi am fost judecați Și trecuți pe listă Picta apoi treimea De la poalele peretelui Partea cea mai simplă Întrucât erau mai puține siluete Cimitirele și iadul simbolic Cu cei morți de mult înalțându se din mormintele lor Unul dintre ei un schelet Încercând să-i ajungă pe cei din cer Iar cei care fuseseră prea multă vreme vii Mânați în flăcări Aceasta era clipa când necazurile vitoriei Ajunseră la culme Deși era cea mai distinsă și mai talentată dintre femei Prețuită de marele Ariosto pentru versurile ei, de papă pentru sfințenia ei și cea mai apropiată prietenă din Roma a împăratului Carol, deși vlăstar al bogatei familii Colona și al familiei Davalos, prin căsătorie, Vitoria nu era cu toate acestea deloc ferită de surgiunul pe care îl pregătea cardinalul Carafa. Părea cu neputință ca o femeie atât de suspusă să poată fi atât de prigonită. Michelangelo îi făcu o vizită cardinal lui Nicolo la Palatul Medicii ca să-i ceară ajutor. Nicolo încercă să-l liniștească. Toată lumea recunoaște acum la Roma nevoia reformei. Unchii mei, Leon și Clement, s-au purtat cu prea multă asprime, au încercat să-i readucă pe sectanți la dreapta credință, pedepsindu-i. Paul însă are de gând să-l trimită pe prietenul marchizei, cardinalul Contarini. Să trateze cu luteranii și calviniștii Cred că vom izbuti cu timpul Cardinalul Contarini era în pragul unei izbânstrălucite la dieta de la Ratisbon Când Carafa îl rechemă, îl învinui de complicitate cu împăratul Carol al v Și obținu surghiunirea lui la Bolonia Vitoria îi trimise vorba lui Michelangelo să vină numai decât Ar vrea să-i spună rămas bun era o zi îmbătătoare de aprilie, mugurii plesneau în grădinile colona, și miresmele sălbatice ale primăverii pluteau între zidurile lor. Se aștepta să o găsească singură pentru o clipă atât de gingașă, dar grădina era plină de lume. Vitoria se ridică și îl întâmpină cu un zâmbet întunecat. Era îmbrăcată în negru cu un văl peste părul auriu, fața ei părea dăltuită din marmură statuară de pietra Santa. Se apropie de ea E frumos din partea dumii că ai venit, Michelangelo Să nu pierdem timpul cu vorbe de prisos Ai fost surghiunită? Mi s-a dat să înțeleg că ar fi nimerit să părăsesc Roma Și unde-ai să te duci? La Viterbo Am trăit acolo în mănăstirea Sfânta Ecaterina O să o una dintre căminurile mele Când am să te pot vedea iarăși? Când va voi Dumnezeu? Stăture tăcuți căutându-și adânc în ochi unul altuia, încercând să-și vorbească în acest chip. Îmi pare rău, Michelangelo, că n-am să pot vedea judecata de apoi. O vei vedea, când pleci. De dimineață. O să-mi scrii? Am să-ți scriu și am să-ți trimit desene. Am să-ți răspund și am să-ți trimit poezii. Michelangelo se întoarse brusc și părăsi grădina. Se încuie în atelier cu simțământul că fusese jefuit. Era întuneric când se trezi din toropeală. Îl rugă pe Urbino să ilumineze calea spre Sixtină. În cartierul Florentin ardeau lăm cu ulei la ferestrele caselor. Castelul Sant'Angelo se înălța impunător la celălalt capăt al podului, ca un munte de piatră dăltuit în formă cilindrică. Urbino descuie ușa Sixtinei, o înainte cu lumânarea, picură ceară pe schelă și înfipse cele două lumânări pe care le aduse. Judecata de apoi izbucni la viață ca o furtună în jumătatea de lume pâlpâinda a capelei. Ziua judecății deveni noaptea judecății. Cei trei sute de bărbați, femei, copii, sfinți, îngeri, demoni, dintre care mulți fusese recufundați în lumina de plină a zilei, se înghesuiau acum în față spre a fi recunoscuți, și pentru a-și juca drama lor jalnică în spațiile libere ale capelei. Ceva-i sări în ochi din înălțimea tavanului. Ridicându-și privirea în sus, îl văzu pe Dumnezeu creând Universul. Ei veniră în minte rânduri din Geneza. Pământul a dat verdeață care a crescut și a dat sămânță fiecare după soiul ei și pomi care au purtat fructe fiecare cu puterea de a-și răspândi soiul lui. Dumnezeu a văzut aceasta și a socotit că e bine. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, pe cel mai mare dintre ei ca să stăpânească ziua, iar pe cel mai mic ca să stăpânească noaptea. Apoi a făcut și stelele. Pe toate acestea le-a așezat pe bolta cerului ca să-și verse lumina pe pământ să stăpânească ziua și noaptea și să despartă sferele luminii și întunericului. Dumnezeu a văzut aceasta și a socotit că e bine. Astfel, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Și bărbat și femeie pe amândoi a făcut. Și Dumnezeu a văzut toate câte le-a făcut și le-a socotit foarte bune. Michelangelo își îndreptă din nou privirile spre pictura lui de pe peretele altarului. Văzut toate câte le-a făcut și le socotit foarte bune. Cartea a 11. Cupola, capitolul 1. În ajunul sărbătoririi tuturor sfinților, exact la 29 de ani după ce Papa Iulus binecuvântase tavanul printr-o ceremonie deosebită, Papa Paul ținut liturgia cea mare pentru a sărbători terminarea judecății de apoi. În ziua de Crăciun a anului 1541, capela fu deschisă publicului. Roma se perindă îngrozită, scandalizată, cuprinsă de o teamă respectuoasă, prin capela Sixtina. Atelierul din Macelo dei Corvi se umplu până la refuz cu Florentini, cardinali, curteni, artiști și ucenici. Când dispăruse și ultimul oaspete, Michelangelo își dădu seama că două grupuri nu fusese reprezentate. Antonio da San Galo și artiștii și arhitecții care se adunau în jurul lui, rămășițe ale clanului bramante Rafael și cardinalul Carafa cu adepții lui. Foarte curând, conflictul izbucni. Un călugăr răspopit, Bernardino Ochino, îl întrebă pe Papa Paul. Cum poate sfinția voastră să îngăduie ca o pictură atât de obscenă ca aceea lui Michelangelo să rămână într-o capelă în care se oficiază serviciul divin? Dar când revenia a doua zi la Capela Sixtină, Michelangelo găsi vreo șase artiști așezați pe scăunele joase, schițând și copiind. Îi veni și papa în ajutor, comandându-i frește pentru doi pereți pe o suprafață de vreo 2 metri patrați, ai capelei botezate după numele lui Paulina, proiectată și terminată recent de Antonio da San Gallo între Capela Sixtină și Catedrala Sfântul Petru. Capela era deosebit de greoaie în partea de sus, cele două ferestre de deasupra dădeau o lumină neîndestulătoare, dar pereții erau puși în valoare în mod atrăgător de coloane corintiene roșcate. Papa Paul voia ofrescă înfățișind convertirea lui Pavel pe un perete și răstignirea lui Petru pe cel din față. În timp ce se gândea la ilustrarea figurativă a convertirii lui Pavel, Michelangelo își petrecea zilele cu ciocanul și dalta în mână. Sculptă un cap al lui Brutus pe care îl ceruse stăruitor colonia florentină. Făcu un moise, desprinzând fiecare buclă din părul bogat și cioplindu-i în față cele două cornițe sau raze de lumină pe care Vechiul Testament îi le atribuie profetului. Odată cu venirea arșiței de vară, mută afară pe terasa de cărămidă a grădinii, două blocuri de marmură din care să cioplească pe Rașela și pe Leia, simbolizând viața contemplativă și cea practică pentru cele două nișe de lângă Moise care, în proiectul refăcut al criptei lui Iulus cu un singur perete, deveniseră prea mici ca să mai poată cuprinde sclavul eroic și sclavul muribund. Termină schițele pentru Fecioară, Profet și Sibilă, care trebuiau să întregească monumentul, apoi trimise după Raffaello de Montelupo, care îl sculptase pe Sfântul Damian pentru capela medicii, ca să le treacă în piatră. Întrucât cei doi sclavi nu mai făceau parte din proiect, iar cei patru uriași și victoriile se aflau încă neterminate la Florența, profețiile lui Ercole Gonzaga se dovediră întemeiate. Moise singur urma să dea toată măreția cavoului lui Iulus, și reprezenta în același timp cea mai bună lucrare a sculptorului Era are într-adevăr, așa cum spusese cardinal de Mantua De ajuns pentru mauzoleul oricărui om din lumea asta? Michelangelo se întrebă ce ar fi spus Jacopo Galii în legătură cu terminarea cavoului Doar cu o singură lucrare din cele 40 pentru care încheiase inițial contractul Hotărâ că Urbino își câștigase dreptul la independență Urbino, ai acum peste 30 de ani. E timpul să începi să-ți câștigi banii tăi. Papa a cuvința să ți se plătească 8 ducați pe lună ca să macini culorile pe timpul cât voi lucra la pictura capelei. Vrei cumva să te învoiești și pentru construirea peretelui cavoului? Da, mesere, căci trebuie să încep să pun bani deoparte pentru însurătoare. Familia care a cumpărat casa părintească are o fetiță. Peste vreo zece ani va fi o soție potrivită. Tânja din ce în ce mai dureros după Vitoria Colona. Îi scria scrisori lungi în puterea nopții și îi adesea câte un sonet sau un desen. La început, Vitoria răspundea repede, dar pe măsură ce scrisorile lui deveneau mai stăruitoare, ea răspundea mai rar. La strigătul lui chinui de ce, ea răspunse Strălucite mesere Michelangelo N-am răspuns mai curând scrisorii dumitale, deoarece era, cum s-ar zice, un răspuns la ultima mea scrisoare. Și fiindcă m-am gândit că dumneata și cu mine am continuat să ne scriem fără întrerupere potrivit îndatoririi mele și bunăvoinței dumitale, aș fi nevoită să las deoparte capela Sfintei Ecaterina de aici și să îl lipsesc de la orele hotărâte pentru întâlnirea cu surorile călugărițe, iar dumneata ar trebui să părăsești capela Sfântului Paul, și să lipsește de dimineață și mai departe tot restul zilei. Astfel, amândoi nu ne-am îndeplinit datoria. Michelangelo se simți mâhnit, zdrobit ca un copil mustrat. Continuă să scrie poezii înflăcărate, dar nu i le trimise mulțumindu-se cu frânturi de vești aduse de călători de la Viterbo. Când află că e bolnavă și cărare ori mai părăsește camera, Simțămintele lui adânc rănite se prefăcură în îngrijorare. Avea are o bună îngrijire medicală? Se cruța și se îngrija cum trebuie? Această neliniște îl istovea. Se simțea stors de vlagă, obosit, fără țintă. Și totuși trebuia să-și adune temeinic la oaltă gândurile, năzuințele. Întinse din nou în de ipsos pe pereții capelei Paulina... Depuse 1400 de ducați la banca lui Montauto spre a fi plătiți lui Urbino și lui Raffaello de Montelupo, pe măsură ce lucrul la cavou înainta. Desenă un proiect simplu pentru convertirea lui Pavel cu vreo 50 de siluete și cu mai multe alte chipuri în jurul apostolului, care zăcea întins pe jos după ce fusese lovit de un șuvoi de lumină galbenă coborând din ceruri. Era prima minune a Noului Testament pe care o picta. Le scultă pe Rașela și pe Leia, două tinere femei blajine fermecătoare, bogate înfășurate în veșminte, siluete simbolice. Pentru prima dată de la statuile Picolominii, dăltuia blocuri de marmură fără o adevărată tragere de inimă. Ii se păreau mai puțin însuflețite de ardoarea simțirii, lipsită de acel miez de forță palpitândă care să prindă și să stăpânească spațiul din jurul lor. Atelierul și grădina lui deveniseră un furnicar plin de râvnă, cu cei șase tineri care îl ajutau pe Urbino și pe Rafaelo da Montelupo să termine cavoul. Simți o adevărată mulțumire când niște evrei din Roma, dintre care unii se prezentară ca fiind fiii sau nepoții celor ce pozaseră pentru prima lui pieta, îi cerură voie să vină la atelier ca să-l vadă pe Moise Stătură în fața marelui lor dascăl, prins între mândrie și uimire Cu buzele murmurând în tăcere ceva ce nu putea să fie rugăciune Întrucât cele zece porunci nu îngăduiau Pentru el, prezentul și viitorul aveau înțeles doar în legătură cu termenele lucrărilor pe care trebuia să le înfăptuiască Câte lucrări mai avea oare de trăit? Convertirea lui Pavel va cere atâția ani, răstignirea Sfântului Petru și mai mulți. Mai bine să socotească proiectele pe care le are în față decât zilele. Astfel, nu va mai socoti ani unul câte unul ca și când ar fi niște monezi denumărat în mâna unui negustor prudent. Mai simplu era să se gândească la timp ca la un mijloc de creație. Cele două frește din Paulina... Apoi o coborâre de pe cruce pe care voia să o cioplească pentru plăcerea lui, din ultimul dintre minunatele lui blocuri de carara. Nu se putea ca Dumnezeu să vrea să întrerupă un artist în toiul creației.